Могутнішого міста тут немає, упаде Київ, підкориться мені вся Русь. Ось чому я згоден пожертвувати половиною корпусу безсмертних. Субедей, єдиний з монгольських полководців, хто не боявся не погоджуватися з думкою Батухана, закрутив носом. Твоя воля, Джихангіре, але я так не зробив би. Батий насупився і незадоволено глипнув на старого. Не бурчи, а талеку. Якщо до вечора ми не прорвемо оборону орусутів, я поїду спати, а ти без мене виведеш кешиктенів з діла. Відбірні загони монгольської гвардії ринули на приступ. Їх миттю підтримали тисячі лучників, що випустили на київські вали хмари стріл. Заскрипіли, згоркотіли катапульти, метаючи в гору важке каміння, Закричали, лізучи в проломи кашектени, зарели верблюди, що паслися по хрещатій долині, вискубуючи поміж деревами та кущами пожухлу від осінніх заморозків траву. Зірвалися з дзвіниць та прилегли до Києва лісів зграї гайвороння і, зловісно крячучи, затьмили пів неба. Перед вечором безсмертним пощастило здертися на вали обабіч лядських воріт і на самі ворота, і тут зчинилася жорстока різанина. Кияни не відступали, але й не мали сили скинути ворога вниз. Все нові-нові монгольські десятки і сотні здиралися вгору і ставали на місці загиблих. Жодна сторін не піддавалася. Рубалися шаблями, мечами, кололи списами солицями, різалися за халявними ножами та кличами, били по головах булавами, шокпарами, чеканами, залізними ядрами прикріпленими до коротких міцних ланцюгів. Гам, крик, лайка, стогін, прокляття, дзвякіт заліза, тупі ні, важке дихання тисяч осатанілих людей, що зустрілися у смертельному герці, приглушували і отуплювали свідомість. Кров із перерізаних жил і мозок, з розтрощених черепів, забризкували все довкола рожеокривавими плямами. Ноги бійців ковзали по залитому кров'ю дерев'яному помості. Відколи на високих горах над Дніпром стояло це древнє місто, воно не знало подібної січі. Батин терпрячий словос у сідлі. Чому застряли безсмертні? Чому не йдуть уперед? Яка сила стримує їх? Він посилав усе нові нові сотні із надією, витягав свої жилову шею, щоб побачити, чи зломлять вони несподіваний опір киян. Та сотні танули, річили, щезали хтось докуди, а кияни не подавалися назад ні на крок. Прокляття! Батий кратькома зіркав на Субедея, але той удавав, що не помічає нетерплячки Джихангіра, і спокійно, підкреслено спокійно, спостерігав з обоєм на стінах. Коли на хрещату долину опустилися вечірні сутінки і все довкола почало покриватися сірою млою, Батий коротко кинув. «Нічого не видно, поїду спочивати. Я думаю, головне зроблено. Оборону противника прорвано, і ти, Субедея, закінчиш розпочати, до ночі вірвеся в місто». «Гаразд, Саїнхане буркнув старий, будь спокійний». Як тільки Батий у супроводі охорони відбув у свій стан над лиміддю, Субедей підкликав темника Борундая і, не підвищуючи голосу, тихо проскрипів. «Ми вже втратили половину безсмертних, інші стомилися, дзе-дзе, негайно виведе їх із бою, а натомість пошли свій томен і постарайся збити урусутів зі стін. Уранцям повинні бути у Києві». Борундай не любив Субедея. Вважав, що старому пора сидіти в теплій юрці і попивати кумис, а не воювати. Але проявляти свої почуття боявся. Старий полководець був не тільки улюбленцем давно померлого Чингисхана, а й військовим радником Саїнхана. Тому мовчки схилив голову і буркнув «слухаюсь і підкоряюсь». з водом свіжих військ бій розгорівся з новою силою. У Києві спалахнули пожежі що осівали все довкола мерехтливим кривавим світлом, і на валах було видно, як у день. О півночі бій на волу затих. Вичерпалися сили обох сторін. Ніби збігла лотоками остання вода зі ставу. І колеса зупинилися, млин став, важкі камені жорна, що гуркотіли без цілий день, перетираючи зерно на борошно, заглухли. Аж дивно стало... Над Києвом раптом запала холодна зимова тиша, а смертельно зморені воїни і кияни, і монгола-татари, де стояли там у зимозі, і падали на ще теплі трупи загиблих, щоб відпочити, перевести дух. Добріння обіперся спиною на внутрішню стіну заборола, важко дихав, але меча з руки не випускав, готовий в першу ліпшу мить знову стати на рівні ноги і щепитися з ворогом у двобої. У голові гуло, ноги тремтіли, а по всьому тілу розливалася важка нелюдська втома. Та перепочити не пощастило. З темряви до його слуху долинув чийсь приглушений голос. «Добрини, ти живий?» – бойовода кличе. «Хучий!» «Іду!» – відгукнувся він. І, переступаючи через мертвих, поранених та живих, що лежали в переміж, направився до надбрамної вежі, яку міцно утримували кияни. Тут темніло кілька постатей. Воєвода сидів у кутку на лаві, поклавши поранену руку на стіл. Обличчя його зблідло, На чолі у відбласьках свічки мерехтіли дрібні краплини поту в очах страждання. Його рану щойно перев'язав Василакій, і серце старого боярина заходилося від щемкого болю. Та, побачивши Добриню, він пересилив себе і усміхнувся. Живий, живий. Не поранений? Бог милував. От і добре, бо тут одна божевільна не вірить, прибігла посеред глупої ночі, щоб переконатися, що ти живий і не поранений. З темного кутка раптом почувся закірливий голос Янки. «Таточку!» Боєвода усміхнувся знову. «Ну що там, таточку? Виходь, виходь на світло. Хай усі бачать, яка в мене неслухняна дочка. Я наказав їй сидіти вдома, а вона прибігла сюди, в саме пекло». Я принесла вам їсти, буркнула Янка, метнувши швидкий погляд на добриню.